reloj 5 de la mañana no todo lo que solo brilla remedio chino e infalible pian aurreatu dugu gaurkoan e, zozketa mundiala izango dugula hemen txaiko gehala ba bukatu artean kontu kontari e, euskera nahi dut kanpanean bukaera e, e, delako eta gaur sozketaengo dugu kaixo Geral de Portugal Caixa gunon Caixa Ne, Eta kaixo Alazne. Kaixo Mirari. Bueno, va, ba, eh, oi, Kaja puska gau izena bizenekin betea. Bai. batzuk izena bakarri bai, dut, bueno, eh. Eta eh, bueno. osango dubu nola nolaengo dubu no nola. da. Eh, garazi, balorazioa lenengoa. Ona, ona, osana. Bai. Ona, bai eh. jende asko parte hartu du ta establezimenduta jonganean Kaja vila jendeak interes azaldu dolo hasan digute eta denak irrikantxo dela bersozketa nolaengo zen noiz ta. Uh -huh. Bueno, ba, adi-adi egon, e, guain ingo dugulako zozketa, eta pixkat, e, bueno, baitar da txurturren amargarren urte bukaera delako. E, xaniste baneunez, eta xaniste baneetan zein genuen ba, txurturretekan txupinazua gota genuen. Ordu, niruitz emazai uste, e, zozketa hasi aurretekan, goatuko ga e, aitzoltan agore, txupineruak elkarrizketa bat eman zigoten, eh? elkarrizketa egin eta nola eh nola zen Xianisteban egun ba bezpera hortako, bueno, sentsazioeik. Zeiru itzen? Osaurri. Etzen badu. Agean dago. Mirani, e, ordu gutxi gehatzen dira, sehan izte banak 2.000.000 ezteko. Hoi da, txupinazua botzeko, eta ja, festalertzeko. Txispun. Txispun, eta egunatak gaua... <laughs> Gozatzeko? Bat bihurtzeko, eta... Gozatzeko. Ze, ze poetadon, don. Ja, bueno, eta jaiak ezin dira, hasi lehenengo suztirila botartez, duze? Hoi da, hoi, hoi, jura bezala, eta, bueno, atzo leiaketan galdera izan zen, zen egotagozun denak erantzun zuzena emantzuten txurtxurrek botako dulako amargarren urte-urrena betetzen dugu ze askotan azut jentzaigu oi hartzen erratiare txurtxurren parte dela eta bueno, sozketa baten bidez aukeratuak edo tokatu zitzen loteria ba, nagore zapirain eta itzolperezi emantzugu egunon bidei? egunon egunon bueno, ur dure izabete, o... nagole bai <laughs> egin bai, egin zan pixka bai eta geutak gehiogu baina ba, nire bai, eh Bara, urbiltzen junala, pentsatzen dut. Esango dut, orokorrian txortxoroko guztia gaudela, zet gaur telefonua aztintzen gaudela, hau nolada, hau bestia, hau zeha. Pentsatzet berezi izango dela zuen zatez. Bai, bai, ilusi joa du, guau, ne bentsat, eh? ilusi joa au, balkoia, neotia, hau gero hainbeste begira da ganditokitzea, guau. Ba. <laughs> Kristolmer nerbi urduritasuna puntu hortan. Hore, zure bai. Bai, bai, oso ur duri. E, bai, Nagore hain e... ur duri do, itzaketzen Ez, dena, du, <risa> ez, ba, bai, bueno, ez, bai, nahire elusi bat, jena balkoian eutia eta... Nio, kero, irakurri garratak, bai, biskagat. Bueno, mesua, eh... Kero, claro, hau zago da, eh, txupinazua botatzea baino txupinazua aurretikan mezu bat, emango dugula. Hau bai, zabe bezala da, jorrikakua bezala da, sekretua. Bai, baina, bueno, orokorrian padak egu zein den. <risa> Oez. Hinda. Bueno, vale. Eh. <risas> vale, pentea tu posibilidad, hacer reningulón un juego, ¿no <risas> Oy, <xe. risas> es? Vale, fútbol de atrás es de Es, Yo le un menal día lo so tengo, ¿eh? Eso yo lo tengo. Es, es, <risas> es. es. Este batea con su peor. Oiga. Vale, un rengurteco, o sea, ¿no? Urteca pulchua, no la de acá, su ten, yo he hecho A ver, ahora escua. es cua. Que, es pues, cua, cosmito, no Ura jarraka gaur. Bai, bai. Bi eskuekin motako, bi eskuekin utzi metzerua ta. <risa> <risa> bueno, está aquí te se, se a, a, ver. a ver. galdera le pentsatu nagamino. Eh, urdurido, eh. Ni bai, miño, beste kontu bat Ez, ez está burutikan se, se pasa gosei zubero, segit. Chupinazua botatako ordu hortan o Burutize pasako den eztakit, ni aurre ikuste uten da behin botatak deskansat, deskansatak deskansu bat hartuko telagozputzan eta tensiluak ingodula horra handik aurrako parranda mundiala izango dela. Hoxe. <laughs> bueno, ia dena prestatzen aizazte? Nona digu uste zea prestaketan lanagoiko, ze? Ia dena prestatua, do? Bai. Bai, atzo guztian duen lanin, ta? Bai, bida. Bai. Azkeneko gauza lotzia, takitxo. Bai, bai. Bai, bida. Bueno, eta ber zure ze bat? Ah, vale, ez ez. Eh, e, mm, bukatze, bukatze alderaro, ez dai ze... bueno, e, kanta ikasi altute, oh, koreografia da, oh, sortu altute. <laughs> Zuresku ez altzon koreografia sortzea. Ez ez. Nereskuzun kanta <risa> enkartzia. Niki <laughs> nun, enkartu, no? Ta maitza Ozea, eh? informazioa trukaketa zer bat jefaiatu dula. Koreografia <laughs> ez dut uste prepatua horik. Jendeak <laughs> <laughs> ez ez ala espero azalduko eh? niko horzea plazerdia nantzatzen oi zinegutzi utziko dugu. Honek koreografia bat menzi du, eh? Nik uste dut Jaiamukarako zerbait jasmatuko egula. Yes. <laughs> Improvisa ziun fungo. Improvisa <laughs> ziun, bai, parrandetan. Haina, <laughs> ne uste... Ma <girrisa> <girrisa> okay, tu txur, ne ia izate la elkarrezkete jenerbait. Jo chur chur recogidas alasantzu. Jo baitare izangoela dela eh kanta eh, entzuten dogon bakoitzean eta bakoitza bekuadri jakin Elkarrei beitu eta uh, dena kolasiko. Chur Seguro, Bueno, atzo Minari reportera lanetan ibile zen. Bai. Eh, da reportera? Eta, bueno, hainbat e, zehatzugu, hainbat e, audiotxugu, e, Alkatia, e, kultura zinegotzia eta euskera zinegotzia entzungo txugu, uh -huh. urren ez? Urren! Eta, e, oan, mezu bat jaso dugu. Prestatua, oain dikan soinu probain gabe. Azkeneko momentu arte, auskalo entzungo den! <risa> ba, ointzurtxurrakuk zehuru. <unseguro>. Ba. <risa> Bulegokuk. Bueno, broma da, animo dena ongiateako. da. Buleko bertik entzuten hongo dia, oikeku minio nerviosu hongo dia, <laughs> <Seuro>. <laughs> Bueno, ba, entzungo txugu, zea, o eh, alkatia, kultura eta euskaraz zinegutzea. Ikustu ya urtia bukatzene dela, ukurtsoa bukatzene dela, eta baina disfrutatzeko garaia eritxe zaigu, orduan, ba, bueno, denai, ba, arazua kalde batea utzi, aldi neurrilan, zapia jarri, seniste banetako zapia jarri, eta disfrutatzea atatzia ez. Gozatzeko urtero bezala, aurten jai batzordiak e, kresi ja, krisi antolatu dula jai egitara oparua Guzti jo dola jai hauetan eta e, disfrutatzeko, gozatzeko eta oise gora sanizte Bueno, ongi-ongi pasafestak, disfrutatu eta jaitane euskara zuzien, euski Ritmo elektronikoak, eh? Habe? Bueno, bat dena, seguru, ondo bateako dela, eh? Jaberra gila <laughs> Seguro, nimitzate Hordakan ikpuntioare Guriare ondo atetzia nahi utelako Eta, bueno Ez, ez dizu demora gehiago kenduko eh? Segi hor prestagetan lanian Jotake Eta, gu, ikusiko gala, atxaldin? Son sondo Ezkerrek asko Gero arte ba aka gukak bizi prija kemati hori etekadei du milak egiten duten aprobanak batek egiten duen mila baino ja uta egune gauza bera egin dasa. Ba, euskeraz bizin nahi dut nik, e, kanta abia puntu hartuta, euskeraz erosin nahi dut. E, zozketa hasiko dugu, eta eskuin nuxentria irrati jontan zenei du, alaznek. Zer e, <risa> ze, ze, eh? ze, bat txartel ateakotxugu guain? E, Sei, ez? Bailenengo hiru ateakotxugu lurzaina belar den hiru saio difente bat dietista-nutrizionistakin mm -hmm. saioa, beste bat reiki saio bat eta beste bat Irideologia saioa. Vale. Ba, bueno, bueno. Lehen dengo aki, Junko gea dietista, dietista Nutrizio Nostekin. Oh, oh. Atea. Jack, and the Oscar goes to... Juana. Beren, bera telefonoz ez ez ze Oida, esango dugu, bueno, txartela katatzen Junko geala, tapatzutan izena-bizenak ez daudela, izena bakarrik jo Eta deituko gela garazizioa txin txin txin txin txin txin txin txin Eta garazizietokatu zaioa, Juan saioa Ba hor txin Nurtzaina belar den dal Nor batxe entzuten nahi bada eta, bueno, gutaz filatzea munduko gauza normalena da Etorre posible du irratira, denak apartatzen nahi gehala Kriston caja dugula izen pila batekin Bete etxin Eta, venga, urtziatea, bestia Ausibea Venga Marea Jesus? Ba Maria Jesusentzat, bigarren saria, Reiki saioa. Reiki saioa. Uh -huh. bueno, eta ben zu ate gozu? Grazi, ateko zu. Bai, bain. ideologia saioa. A mi ondo. Eta gidoia, i no Oida. Kaustak ondo mere. Bueno, eta esango dugu baitare, ba batzuk 2000-ean parte hartu dutela, baina sa, sa, sariak banatzen jungo gala, eta aliktasari gehiain bad jende gehi nai tokatzeko, eta oh? edo iragazlia. Ba, da Arantza Inarra. Ba, arantxa inarrantzat, e, saio hoi, iridiologia Iri Iri Ba, hortxe saio hoi Eee... Zer txuko dugu? Bai, guazen, jarrait txuko dugu bai, Oan, eh, Aldatuko bai Ta museo del vino, tabernan, eee... Eh, bueno, iru pak bi ardo botellan, ezta? Oi, xe beha Bai, ap ap apuntatuko tamen den da, ze bestela, gero... Horto brego Jo, e urtzita <laughs> ama den du Notario. Notario eh, mayor del reino. O sea, sí, eh, ¿sí? su Sandino Indelfoncho, o sea, mutico beze la balilloco, o sea, no va. Esta que se dañe. va. A ver, hazne. Va, tocatuza yo, sea, Museo, Museo del Minoco. Biardo Botín. Benyat Escamendi. Venga, va, Benyat Escamendi, entzako, eh, Sarilla. O sea, ondo, eh, Biardo Botín. es, Marieta, o posible, anda. On, ani na salardo sal. Mirese, saustodun, yo chada. Kali mo llamáis, digo, bai. Oida. Asticu, eh gojuria. Ba bai, astindo, astindo. Ah, ja, ja, ja. Auxe ber. Dou latu. Merche. Merchentzago beste biardo botilla. Tamen, a ver, estaban gazik atako. Hiroa. Bestia, ja. Men, aigia apuntatzen zea ko, e, Komertzioa, bazparek? Hoi da. Jok, aigia kajabatian apartatuta sartzen e, denak bere izten aigia, oitamalago zari <coughs> gila <coughs> dunea, baindik atatzuko, bat jugopillea erra. Bale, ba, irugarren sorta bihardo botilana, Mariak kira Ba, hortxe, Mariantzako saria sari ja, eta oain musika pixatentu bai. da jarraitzuko dugu, bortxe. Gau eta egun euskaraz bizin nahi du Ta hozabera egide zarkesu zu Euskaraz bizin edu gozean boizik Eta afet bat direna ia da baizik Bizean kalean, lanean dardu Sanisteoanetako zehun gustatzen zaitu geina gehi na? Lehenengo ba. Bai. bai. <hazurra> <hazurra> Zeh ondo pasagen honet, eh, txupinanzua botzen? Bai, bai. Politea egizan duzen, aurzper minenetikan buleaka eta zeha... Globuk botia. Aurretikan ekrabatzen ondo pasagen honetzen, zeha... E, Mezu <hazurra> oik eta... Politea, politea. Baitxe. Firmatuko nuke, sanisteoan egizateko berriz. Zu bai, zuzuan istanetan pasatu ideal. Bai, bai, egia bai. esan e, e, e, oso oso ongi pasan Eh, ah. bueno, guazen aurrezozketak egin. Ateko txugu kanda taia a A ver, hazne. A ver. Bueno, sentia. Check. Ah. Euxevia. Euxevi. Euxeviak irabazi du txintxostailla paindegian mm -hmm. ile mozketa bat. Bale vale. Oh, sondo. Ba, hortze, urte berria. A Elegante, elegante azteko. Tu noiz komerzat pelukeira. Uf, ne haspaldionten neburuei, hainatzea hilia e, berdintzen, talarek kriston kroskak uzteizkio. E, bueno, guaino lai da dagoikare. Martin, arate kiloa txuleta. <coughs> oh, oh zego xoa. Erra. <coughs> Joana Joana txuleta. Bai. Buen, ba, oain, e, kanta bat entzungo deo, bai, eta geho, e, albistik. Gotze altzate zea, well. ze ingenon hon, Zer. diskoa, eh? Diskoa prepatu genon eta ibile ginen Facebooken irratia eta eh bozkatzen e, aukerak zerrendak prepatu genitun eta hoien artean irratian beintzat eh eksitua edukizun kantetako bat izan eh e, za bat biru lau ispiloren aurrean akelaren kanta ezagun hoita no, hoizaituko dugu. Ben harkatu, nastu inaz, ez da hoi eh, entzuna egen hon kanta. Hoxe, a ber, oa ingotekan eh, xuxen jartzen dugun. Hola, xo. Azu txanda! Ey! Bat ti hirula izti guen Laura Steu en aurre antzuet B zaitzen dugu xan izteba neunean, xan iztean kantak goatuz eta, bueno, zozketakein aurrera zeitzuko dugu bai, Oain amasei sari, benatuko Amasei sari, oi sari pila ah, Zerrenak 6 bueno, ba, le... dia, kiloerdiko erdiko, sei pastak Eta beste amar, termetako sarrerak Jesus, Marieta o, Jose, posiblea Niko hartuko niozke amar Bueno, lehenbizi, eh, aialde gozote gehiai eskerrak, oi zein behar dugu komertzioak, ai ja. Parte ardu duten komertzio guztia, oh, eh? 11a izango da. Bidea Bueno, a ber, arazi. Aiga. A ber ba. Pasta caja, mertzentzat. Mertzentzat. Eta lengua. Ez da lenoka. Ah, ah, eske bi. Imerche <laughs> debía <telia>, ta. <laughs> Oi da, badino geio badia ba, banatzen saiatuko goa. Ba. Eta bitu zeongi olentzero atzo etorri, ta gaur benga sari geio. Bai, a ber. Arraituko dugu beste bat, Josune. Josune. Eh? Heu zunetzako bueno, Ahi ba Horra da, txugun txugun apuntatzen den oh, eh? Bueno, eta oan Beste bat pastana A ver, Josi Antonio Josi Antonio, hortzituko Zayo Jarraizuko dugu beste bat bueno. Antxon, an oantxai Letra pixka gaizki doi datzia <laughs> Orumezak, izerden, mi homo, telefon Hordor, duzuekin harremanetan Jarko, dia, bai Bueno, neste bat. Ate <gülüyor> atea. atea pasta, pasta, pasta, pasta. Pasta caja bear algu. meriendatzeko kafesne pixkatekit. Bai zer se ze, otsena honek. Nona leno telebisteta tanta. Priston Genepilla. Ez den junzak, karta. Ba, postada. Bai. Guainsoz que te enak, ese me evitar de esta WhatsApp que te está inseitea da ba? ba? bitugu lengua voltatuga. Mari, Mari Jose. Mari Josentzako sarilla hasta caja bat eta azkena falta da azkena da leirentzako va leiren. ba, leirentzako eh, bueno. garaziai da apuntatzen denak chukun chukun tablarekar edo prepatua Neonimati. eta a ver pose matewaitarola es eh? arilak banatziak eta bueno ba, eskerrak emandizkiago parte hartu duten establezimentu guztiei, baina eskerrak emangoizkiago baita ere euskeraz erosi duten guztiohiri hiru astetan zehar. Urtzik txikitu goiu hantze bazterrak em, emozionatua da kafekin. Bai, bai, bai. Ezago joko gasaten zein establezimentu bai. hartu urten Ah, pa, vale, ba. vale. Bueno, Bota lasne, a ver. Aialde kafetegia, baoba, berezi janari denda, elorsoro kiroldegiko kafetegia, garbine edergintza, izaro arraindegia. Lizar Arategia, Lurzaina Belardenda, Martina Arategia, Museo del Vino Taberna eta Xintxosta Illapaindegia. Bueno, ba, eta orche, Termetako, zea? Et, ba todu. da. Termetako chartel bat ategu ta da nekanentzat. Termetako sarrera bat, ordu terdiko, mhm, uh -huh, nekanentzako saioa. Claro, jende izango da tanekan eta, ba, nirenekan edutzen. Igual ni naz, bueno, ba, itxean merkatuzte, arte, Jurtzurretekan. Denak adion, telefonoa egin. Eh, e? Vale, hortxe bueno, a, a ver, beste batatako to... Jon Lasa Jon Lasa, emetxe izen abizenakin Ondo, hobeto izen abizenakin Jon Lasa antzako termetako zea Zirkuituan ordu terdi Beste bat, termena Ze onge, hola, zea, bestondo pixkatekin junezki O termeta Jon iriondo Baina, hortxe, beste Jon batentzat entzat E... Ate, ate, lase. a lase Beste bat Imanolentzat. Bai, Imanolentzat. Uf, uh, se oh. termeta Hor lasniatea berdu gaiz. <laughs> e do mirarí o a lasne mirarí. A ba, Jose María te juten, da, iaia, Maiten senarra, ordez. Sabe, Feli. Felinzago. Baino hau ez da gure Feli, eh? Zen berdu guz, eh? Gure Felin zen makia bakiz un... ha, hau ez da. <laughs> <laughs> sí Feli, ahí tenéis a gure Feli. Bueno, bitartian, atzatik ganjarrikoten kanta da, e, begietara begira, e, be, bendetan, e, zeha, kanta famatua, izane, bueno, diskortan esartu benun, eta guazen, e, izen gehiago, esatea garazi? Haber, ba, segarren termetako sarrera, Mikel te bat entzat. Mikel te? Bueno, ba, hor Mikel entzat. Beste bat, anjonintzako. Anjonintzako, zeon. Zabar. Las olentro es banatzen, agua, paella van a Iragarki batzan. Ni papa no al nada. onduan papa no ve aun doando. Hola, pues olentro ga, olentro ga es ya. Bata. jarraitzen YouTube. dia, ¿es? Termetan gaude bainika. Joan eh? di termetan, beste mi vale. falta dia, termetan. Beste, beste, bueno, va ba, hostia lasne gateko. Patzantzako. Sameza. Baita! Ja. Ja. Eh? Eh. Eh. Eta zen unentzunea itzen oi? Eta zen unentzunea itzen oi? Eta azkeneko atermetako... Aber zeni matenio suerti agarazik. Maria Victoria Maba. Hortxe, ba, Maria Victoria antzako, eta goazen kanta entzutea. Itartean ondo txukun puntatzen jarritzak. Ibi zirik dela zaldutun ikusten Neurea eta neure lagunen erria Noritxarrez bat dakit kalderen kantua Ungo duen azkenaz deut zarela Beraz dut kale antopatu go how you got to che vegetara begira esango dugu lehen esan dugu urturreka urten 10 urte, urte e, betetula eta bueno, urte urteozean ekintza asko izan izandu dela e, urtehurren horren arira udazken jaiare berexi berexia ingenun eharki pasa genun ta bueno gaurre liburuta disko azokan gauzak biltzia tokatuko da ez bai Arasi? bai bihartu nengo atzo itzi atzo ez 24en itzi zin Atiakta? Eta, bueno, ba, horren baitan, eh, hostira lontango atu Mikel Marquez de Ramón Martikorena izango dila, marter ditan, e, pleno aretuan. Eta, bueno, xaniste banak ingabiltzela gora eta bera, netzategun politxenetako bat gazteguna. izaten da guain arte txekorra da deitzen geni hon. Bona zera, paela Ez, ba, gazteguna, beri hortan. Eta, e, zera, olimpiadak edo intituzten, kapekuak, hujokuak prestatuzituzten gioetzienin, egur aldiangatik. Baino bituz, txokorrai ze omenaldi politintzioten. Txokorraen omenez? <risa> bueno, ba, hoize kapekoekin zutena, <risa> eske. Que... Era grabatzen, hemen grabatu genitun eta kriston Parragoa ere jo Eta geho ba, kape, kuadrilea erreoia salduzen, olimpiada bakoizak. Erkizte den, eh? Kirolde eta herrialde desberdinetakoak e, ordezkatzen. Eta intzuten behaien himno propioa, kuadrileako himnoa. Guazen kape! Guazen kape! Guazen kape! Ba, hor txea, irukidek. Eh, ta bueno, va ba, ba, <risa> bueno, <risa> a ser igual. Soske te ke jarraitu du. Bai, bai. I bueno, bete. Haz la. Va a ser que yo le va a dar a Mark etzia, eh? A ver, auser se larintza daketa. Againingo tugu 3 ate lizarraretegian gastatzeko baliak. Oh, ez ez ondo. Vale, 3 vale. A ver, astenga. Urtezareta go zeatxureta? Oianantzako lehenengo sarilla. Oianantzako lehengoa. Mera va. Me gusta on. Va. Txatxea ja, nalian ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Zion duklazatenik? Urti emozionatak uh. Papel tartin hemen Zertik ez aza erragetako loteri apuntatzen, o, bai, jarrekoa, Ja apuntatzen? Bai, undo stresekoa jarrekoa Marta ba, Marta antzako Marta antzat bigarren balia, hogeita mar eurokoa Eta irugarrena Guruzmentzat Ba, hortxe, eh, ez dakit bat ema gehiago gehatzen, eh? Sari gehiago batxugu? Ba, ba, ba, ba! Oa ba. ba, ba. hinnik ez da hori gatu. Ba, sari asko alatzen ba, aria, eh? Bai. Nogetan hama lautxugu oh, Bueno, oan zereteko dugu? Garbine eder gintzan aurpegiko tratamendu bat. Jesus Maria Tagoze, Ala, alazne. Dinotu? Ota ba? Konozki, bat dinon gehiago. Ima gehiatzen zazte, alazne iznena Bazo garaya, has ejetzu pinyagi. Fa xeluix. La fa xeluix ba, oh. oh. eta. ondo rogel uxental. Jak, Aurpegiak euleun leuna kontzekota. Oh, eh. Bueno, eta azkenekoak eh izaro arraintegilla, eh? Bai, arraina, arrin bat. Garikoa. A ber arrader. Maisantzako. Arrai go maisantzat zaroko arrai bat. Don't give away, carry genuen, on, by taking it away, esta matchbat eh guan arte atet egun izen guztiak sarila lortu dutelako eh beraiekin harremanetan jarriko zate, garazi. Bai. Bai, bai. Telefonoak apundatu ituzte eta orra dituko bai. ordun. Bueno. Día a día dio tía teléfonokin bazterrin. Oida. Azkeniko 5ak ateko zego. Bai. Venga, así. Uain viva le 50 guk berezi janari dendan gastatzeko. O eh. A ver. Bat ematek urte zarretako bai, zea. Erosketak. Erosketak. Ba, bat izango da, xanet lizea gantzako. Ba, hortxe, xanet lizea gantzako, balkatu. Eta hemen, txe, euskeraz erostiak sari aduta, hemendik dik aurreare, euskeraz erosi, e, aukera baka zutelako, eta ola inberdugulako. Ola nahi dugulako. Eta ola nahi dugulako, eta herrian bat da askotan dolako aukera, euskeraz erosteko, eta... Bueno, ba guain guan sarella du, kusko du urrengo urteetan eh zatuko e, ingo den. Orain goz lehenengo aldia eta bueno, urrengo izena zein vale, ba, ba, da? Vale, urrengo izena Luismi. Ba Xanet eta Luismik 50 €ko bali aukiko te berezin gastatzeko. Etza aurrea. Orain ba bab eh ofari dendan. Bai. Este 3, vale? Bai, es. Bai, 3 vale 50 €ko. 50. Fastiendo contigo, ba Urtea bukatzeko opari jakin. Olentzera etorri ta gaindik opariagiraba zen. Euskara zerostetik, hortze. Hoi da. Bat. No, las ne que zurea izena da hetzeko. Ba, arrasne. Yes. Aits. Angel, Angel Mari Mendintzako. <gülüyor> <gülüyor> Izan posibelezune, eh? problema gabe baino. Ta azkeneko ateko du garazik. Azkenekoa, azkenekoa, nasto kogelgo, nasto sartu. Oscar goes to Azkeneko Azkenekoa Azkenekoa Samuelentzat. Ara. Bueno, ba, igual, eta... Eta Bastare, bai igual goiatuko tsugu izenak eta Abi senak eta Cesaridin baztera igual batuen bat haintzi piztu du radioa eta asko. Ara. Denak botako tsugu. Bai, osea, le repaso piskatite. Osundi. Vale, Valurzaña Velardendan ba, hiru saio erabazi dute. Joananek dietista nutrizionistakin saioa. Uh -huh. Maria Jesusek reiki saioa eta Arantxa Inarrak irideologia saioa. Museo del Bino Tabernako ardua, bi, bi ardu botila, irabazituzte bainat eskamendi, mertxe eta mariak. Geo txintxosta hilapandegian, ilen mozketa bateako balia, eusebiak. Martin Arateiko txuleta, kilo bat txuleta, joanak. Ta geo aialde gozotegian, kilo erdiko kajak, irabazituzte Pastakajak, pastakajak ira? bai, oida, kaja bakarrik ez. Kaja hau, ikloberdikoak ez. Pastakajak. Ba, pasta irabazituzte, <laughs> ba, ira Mertsek, Josune, Jose Antoniok, Antxonik Marijosek eta Leirek. Uh -huh. Geo, amar sarrera termetak ugre baiz ozketatut jugu, orsoro, kiroldegiko kafetegian... <hazitzen> <hazitzen> bueno, kafetegian ez, kafetegia oida. izan du parte hartu guna, minon saria izango da termetan eta irabazi dute hori Nekanek, Jon Lasak, Jon Hiriondok, Iman Olek, Felik, Mikeltek, Antsonik, Mariak, Patxak, eta Maria Victoria Mabak. Lizarrarategian tegian, Ogei Tamarri Uroko irubale zosketatu txugu eta mm -hmm. irabazi Oiana, Maria eta Guruzne, markatu. Tazkenekotan ta jasartzen, Garbin Eder gintzen aurpeiko tratamendua irabazi du Josel Wixek, mm -hmm. Bereziji Janari dendan 50 euroko balia irabazi dute Chanel eta Luis Mik Baobab eh opari dendan 30 euroko hiru balesozketatutugu eta irabazituzte Iban, Angel Marimendik eta Samuelek eta Izaro Arrandegiko garaiko arraibati irabazi du Maixak mm -hmm. Ba, hortxe sari dun guztiak, sari pila bat, eskerregasko berrize, bueno, parte hartu duten establezimentu guztiei, e, behailek gabe zin izan gozelako au, e, aurrea eaman, abenduan iruan Euskeran egunian hasi ginen e, kanpaina honekin, eta guaini hartian, baga xanistean xanistean egunaitzak hartuta, jurturrek e, xanistean, edan, udarako xanistean, edan txupinazua, botatu, botazula kontuan hartuta baguno. Egun hau aprobetsatu nahi izan dugo, eta... Hiten dugun bon balorazioa, pozitioa, hasi erakoa bintzat? Bai, azken nien hoxe zen euskeraz erostia eta saltzea bultzatzeko ba, olako bueno, ekimenak uh -huh. ez dakik gu griña den hoxe ba, sarila na, eta bueno, ba, ze esana ematen du, jendi guzta erosten du, zai da, ta, bueno. Eta bueno, 10 urte urren hau polite izan du dela, urte guztian ekintza desberdinak antolatutugu, ba gartxoten eman aldia, hasta batena eta oso erantzununak izan dituztenak, Xianistanetan esan esanbestea chupinazuan aukera oso polite izan duzen, zen, eh, bizitzeko beste modu bate bai. Eta bueno, ba udazken jaia, gain liburuta diskoa zoka, txerri eguna, ba jarraituko dugu la herriantzat gauzak antolatzen, eskeraz. Txur, txur. Hoi da, txur, txur, ingo dugula. Aura. Eta, bueno, ba, helzeinek baldin badu helzein, zalantza, ba, e, merkataria delako Ferminenea. Bai, hoi da, ba, joan ingo llegu, bueno, irabazliai telefonoz deituko mm -hmm. llegu, eta pasabertko gute Ferminenetik balian bila. Mm -hmm. Ta geobaliakin, ba, tokatu zaien establezimendura bertan. Hoi da, ba, harremanetan jarriko ga, urstia bukatzeko opariak banatut jugu, itxurri elkartiai eskerrik asko, udalaire bai. Bai txurturre ere, bai, gure burua eskerrak emateare eh, kostatzen Eskazan zaigu, ba, binein ne? berdugu gauza da, tarteka, eta hoxe, bai, gizote Ferminenen gaudela txurturren eh, txurturre uskaltzaleon bilguneko kidiak, eta heu zer gauzetako laguntza bertutenean, ba, prest gaudela. Garazi, eskerrek asko gaur hemen izateatekan, negua joan data entzuten aigea, guri urtia juntzaigu, urte urren honekin, eta, bueno, kantau bukatu takeo, seitzun jarriko duguna, ba, eh, beira taldiak, Ba, zurzurrei in kanta eh, jarriko dugu eta jarraian leiaketekin hasiko <gülüyor> Bausoz, bausoz, gugur bi urgun ez diur gune Artzo txur txur, artxur txur, beti guaz txur txur ke antzaba gato sinizia dena dago baga gato zabakea mi desarrida norea gure herriko euskera pausoz, pausoz, gugur migur gunez, bi gurgunez Azotxurtiur gaur txurtiur betigu azotxurtiur euskal zaleon bilgunez Normal kuntzalur mutur pausoz, pausoz, gugur migur gunez bi gurgunez Azotxurtiur gaur txurtiur betigu azotxurtiur euskal tza, leon,